ще й ловлять диверсантів ідеологічних. Шкода тільки, що цими, у вашому розумінні, диверсантами є студенти. Ми ловимо іноземних. Сава згадав, як Сашка, студента факультету журналістики, викликали в КДБ і, тримаючи його там цілу добу, переповідали, що він читав, говорив, слухав. Як зустрів його Сава після того, то не могли знайти місця для розмови. Із Сашка там взяли розписку, що він про це нічого нікому не казатиме. Але коли Сашко все ж хотів розказати, то в кімнаті гуртожитку він вже говорити боявся. У коридорі теж було страшно радіопідслуховувачів. На вулиці лякали стовпи і стіни будинків. У садку лякали тіні від яблунь, де хтось міг причаїтись. Вони йшли з Сашком швидко по стежці, аби десь знайти вільне від предметів місце. На ходу Сашко говорити не міг, такий був схвильований, наляканий. Нарешті сіли серед стадіону і поговорили. – Ти знаєш, – шепутів Сашко, – мені хлопці казали, що мене все одно посадять, що виженуть з університету – це вже точно, а потім посадять. Як буде мало того, що у мене якийсь сексот бачив книжку-кошелівця «Розстріляне відродження», хоча у мене її не знайшли, то десь на вулиці, як буду на підпитку, пристане якась потороча або в морду дасть, я ж не стерплю, та його затоплю, а там і всучать, руки всім за хуліганство, і свідки знайдуться. Так тоді їм Сашко і не сказав, що то Сава йому давав книжки, і вигнали його за Академ Заборгованість. З історії КПРС. Не бачачи свого лейтенанта на домовленому місці, Сава вже навіть був зрадів, що розмови на цей раз не буде, бо такі розмови страшенно втомлювали. Хоча, як глянути збоку, розмовляв він з кидебістами не вимушено. Проте десь у душі весь час трималась напружена настороженість. Весь час треба було пам'ятати, що оці. Цивільно вбрані люди з ласкавими посмішками це кедепісти, з якими не можна бути до кінця відвертим. Проте лейтенант вийшов з глибини інтер'єру до сонячного квадрату, що падав із великого вікна, і став якраз на межі світла й тьми. Вони мовчки посміхнулись один одному і пішли до ліфта. Біля ліфта лейтенант подав Саві руку, а рука була м'яка. Тепла, аж ніби Оксамитова. Тільки нігті були важкі й росли, загинаючись в долоню. І чому цей чоловік пішов на таку службу?» – подумав Сала. Він колись говорив, що кедебісти – теж люди. Кожен на своїй роботі хотів би залишитись людиною. Ключ, а вже був у свого лейтенанта, і вони пішли коридором п'ятого поверху в ліве крило. Це був шикарний, як насавене уявлення, номер на два місця з маленьким трикутним столиком, двома трикутними стільцями і фікусом. З вікна виднілася широка панорама київських дахів. У кімнаті також був русявий чоловік із короткою зачіскою під бокс в сірому костюмі. Мав засмагле, руде лице. Синюваті бляклі очі дивились в Різнобіч, із смішинками, не стільки веселими, як нервовими. «Мабуть, капітан», – подумав Сава, коли Леонід Андрійович знайомив їх. Рукав капітана була суха, долоня тепла, а пальці холодні. Поки вмощувались та шукали початок розмови, Сава дивився у вікно і думав, чи можна було б розбити вікно, стрибнувши із з розгону схопитися за кабель що провисав десь униз, спуститись по ньому і стрибнути на покрівлю прибудови. Це тільки так вдається, що кабель близько до вікна, а до нього, мабуть, метрів зотри. Не дотягнешся руками, як перейдеш у вертикальний рух до землі. У чорта Сава вірив і не вірив, але у хвилини відчаю часом говорив «Боже, допоможи мені!» Отже, вірив у добро і жахався зла. Але коли рудий чорт з бляклими очима подивився у савині очі, звузивши повіки, наче кіт, у тих очах не заважив зіниць, тільки суцільна округла поверхня покрапленого вечірнього неба.